Keflavík, ma Valójában mit tudunk a világról? Néhány igazi sláger szól. Decemberi este Keflavik fölött. Elvittem a bőröndöt Ari Rokonához, aki egy apró kétszintes faházban lakik Keflavík legrégibb részében. Egyedül él két macskájával, és egyszer próbált hörcsögöt is tartani, de a macskák megették, aztán beszerzett egy mókás papagájt, de a macskák azt is elintézték, halálra ijesztették. Nyilván nem bírták a rikácsolását, közölte velem a nagybácsi, amikor letettem a bőröndömet egy kis asztalra abban a szobában, ahol megszállhatok, és szórakozottan végig simított a kalitkán, amelytől képtelen megválni. A macskák az ajtóban álltak, és le vették rólam sárga szemüket. Talán szitkozottak, amiatt, hogy engem jóval nehezebb lesz eltenni lábalól, mint azt a hörcsögött meg azt a szerencsétlen madarat. Jó kis társaság, jegyezte meg a bácsi, mint egy bocsánat kérően a macskák sárga szeméből sugárzó kegyetlenség miatt. Telerakta a hűtőszekrényt mindenféle étellel, ezen kívül vett három hatos csomag sört, mondván nyugodtan szolgáljam ki magam. Aztán ittunk egy kávét a nappaliban, mellé a pékségből hozott márvány süteményt majszolva, és közben kikérdezett Ariról meg Póráról. Sosem fért a fejembe, miért váltak el, mondta nagyot sóhajtva. Kellemes hely volt a nappalia, az egyik sarokban hatalmas régi inga óra állt. Ritkán látni manapság ezeket a termetes régi órákat, ami nagy kár. Olyan nyugodtan ketjeget, hogy az az érzésem támadt, soha többé nem kell sietnem sehová. A nyugalmat két súlyos könyvszekrény támogatta meg, dugig megrakva családkutatásról szóló könyvekkel és történelem tanulmányi folyóiratokkal de a szobában csak óvatosan lehetett közlekedni, mert vékony húzalokon 18 hatalmas repülőgép modell lógott a mennyezetről, körülbelül 175 centire a padlótól, jóval a bácsi feje fölött, néma repülésükkel megtöltve a helyiséget. Az amerikai vadászgépei a kezdetektől napjainkig. Az ári életét firtató kérdésre kitérő választattam, Elvégre mit mondjak, mit kell elmagyarázni. Ehelyett a modellekről érdeklődtem a nagybácsitól, amire nyomban felélénkült. Minden másról megfeledkezett, a kávéja kihült, hideg sötétséggé vált a rózsamintást csészében, miközben minden egyes gép erényeit, szenvedélyesen, sőt, kimondott szeretettel részletezte, hogy melyik háborúban vetették be őket, és villogtathatták meg tudásukat. Így fogalmazott. Megvillogtathatták tudásukat, nevet szerezhettek, legendává válhattak a hadseregben, és mindazok számára, akik megtalálják a szépséget a repülőmodellekben. Ekkor észrevettem, hogy odakint esteledett. Sötétség terült e fölé az Isten háta mögötti különös város fölé, amely mindentől távol esik, még akkor is, ha a nemzetközi repülőtér közvetlenül mellette fekszik, és aszfalt alá a régi legelőt. Leszállt az este, ecsetjével sötétre festette az ablakokat, és felkapcsolta a magas oszlopokon ülő lámpákat, amelyek olyan sűrűn sorakoznak egymás mellett, mintha félnének a sötétségtől, és teljesen el akarnák tüntetni. Elköszöntem a bácsitól, ott hagytam a kis nappaliban a szoba közepén, rózsás csészejében a hideg kávéval, az állóórában a nagybetűs idővel, és a feje fölött némán szálló 18 vadász és bombázógéppel. Végig megyek a kertjén, ez a legrövidebb út a Hafnárgatára, majd ott jobbra fordulok a szállóda felé. A sötét decemberi estében a lámpák fényesen ragyognak fölöttem. A világítás annyira erős, hogy keflávikban valószínűleg sehol sincs sötét, kivéve egy-két hátsó kertet, meg két macskát egy kétszintes régi faházban. Amikor azonban az új mozihoz érek, hirtelen besötétedik, feltámad a szél és elered a jégeső. Felszaladok a el az 1976. január bár előtt, futva teszem meg a repülőtér szállodáig hátralévő 300 métert. A hotel előtti négy zászló, az izlandi, a norvég, az amerikai és az európai uniós ide-oda rángatózik, kétségbe esetlen próbálnak elszabadulni, a jégeső büntetésként szakad az égből, parányi keményök vágnak engem és a parkolóban álló kocsikat. Az utolsó métereken már tiszta erőből rohanok. A szálloda kihaltnak tűnik, a jégeső pedig szinte azonnal eláll, amint belököm az ajtót. Mélységes fogad és elfog az éjség. Leszámítva azt az egyetlen szelet, márvány süteményt a bácsinál, Semmit sem ettem azóta, hogy befaltam a a kikötő mellett, miközben a sirályok tanácstalanul köröztek a kissé, gyanús levegőben. A keflavik fölötti levegő ritkán makulátlanul tiszta, kivéve talán a szokatlan szélcsendekben, amikor a reggeli félhomályban minden annyira nesztelen, mintha meghalt volna valaki. Máskor azonban mindig úgy tűnik, hogy a szélnek sikerült megint felkapnia valamit, hogy azzal piszkolja össze a levegőt, korlátozza a kilátást. Hol száraz földet, füstött hullámok tajtékát, hol csalódásokat, munkanélküliséget. Az ászlók csapkodása még bent is jól hallatszik, akkor a csönd, hogy a hosszú, ívelt recepciós pult fölött lógó nyolc óra halk ketyegését is hallani. Számon tartják a Tokiói, Szidnii, New Yorki, Londoni, Kairói, Moszkvai, Szingapúri és Keflaviki másodperceket. Mindegyik a maga ideje szerint ketyeg, és az ide belépők számára egyből feltűnnek, mintha arra akarnának emlékeztetni, hogy odakint a világban minden másodpercben történik valami, ami létünkből teljesen függetlenül, és hogy nem sok befolyásunk van a dolgokra meg hogy csak apró lépésekben tudunk haladni. A szívem a szokásosnál is szaporábban ver, nem vagyok teljesen nyugodt. Felkavar ez a csend és az órák ketyegése. Nem mindig kellemes, ha az időre emlékeztetik az embert, és ha ezt a tiktakolást a feje fölött, mintha a halál távolból közeledő léptei lennének. Nem feltétlenül kellene túl sokat foglalkoznunk az idővel, hiszen annyi mindent felbolygat és elnehezíti lépteinket, arra emlékeztet bennünket, hogy az élet gyorsabban telik annál, mint amit mi képesek vagyunk felfogni, és néha alig tart tovább egy lélegzetvételnél. Az ember egy darabig fiatal, aztán egyszer csak már nem az. Csak nem 33 évvel ezelőtt pontosan ugyanitt táltamárival, Tamárival, akkoriban még milliómos kúli hűtőháza előtt, mikor épp hogy becsuktuk a nehéz ajtót Asmundur és Günhildür mögött, Kihúztuk magunkat, mint két őr, az élet és az ösztönök díszörsége. 33 év. Tágra nyitom orjukaimat, mintha a hal és a hal feldolgozó szagát próbálnám szimatolni. Az eltűnt időjét, a házét, amely harminc évvel ezelőtt porrá égett. Alig néhány héttel azután, hogy bevezették a kvóta rendszert, és elvették kefláviktól a hal túlnyomó részét. Porrá égett a tulajdonos adósságaival és az emberek munkahelyével együtt. A hullámlemezekkel borított faház évtizedeken át Keflavik egyik legaktívabb hűtőházaként működött. Tágra nyitom orjukaimat, hogy érezzem a ház szagát, és azt a telet, amelyen megkeményített minket a hideg és a kimerítő hal feldolgozás, a fickok káromkodása és a nők karattyolása. Az sem igazán enyhít érzelmi zűrzavaromon, hogy Ari Rokona az imént tudatta velem, a szálloda igazgatója nem mást, mint Szigga, azaz Szigridűr Egész aki régi jó barátnőnk volt, és akivel 1976. Egyik januári reggelén ismerkedtünk meg, akkor, amikor az út feküdt, gólába alatt. Sigga, akit nem láttunk a múlt század vége a 90-es évek óta. Ekkor dolgoztunk néhány hétig drangeiben. A halszárító álványokat bontottuk le, és egy verses kötet nyomdaköltségére gyűjtöttünk. 25 éve nem láttuk, de egy darabig még lelkesen olvastuk, indulatos, sőt időnként egyenesen Pimas írásait a heti Hírek hasábjain, amelyek a Kie Island című cikk sorozatban értékeltető pontjukat. A cikk sorozat az állásába került, és azóta semmit nem hallottunk róla. Ezek szerint itt kötött ki, egy négycsillagos szálloda igazgatójaként ez a vadmacska. Ki gondolta volna, vajon hogy néz ki? Talán még most is ugyanolyan karcsú, mint volt, tele erővel, izgágasággal, valami olyasmivel, amit sosem tudtunk rendesen megfogalmazni. Aki elmerül az emlékeiben és az eltűnt időben, hajlamos megfeledkezni a környezetéről. Már nem egyedül vagyok a recepción, érzékelek valamit, Felpillantok az emlékeimből, és az évelt pult mögött álló recepciós szemébe nézek. Talán már jó ideje szótlanul figyel. Szép szál fickó, csak nem két méteres, széles válló, mintha arra teremtették volna, hogy nehéz súlyokat cipeljen, cementes zsákota, csalódásainkat, a világterhét. Karakteres, de kifejezéstelen arca, szinte ellenségessé válik, Amint, megijedve a hirtelen rámeredőt tróltól, trolltól, kissé zavartam, megkérdezem tőle. Hová bújtatta Sziggát? Úgy értem Szigrid űrt, a szálloda igazgatót. Régi barátja vagyok. A férfi jókora ökleit a pultra helyezi, mintha az erejét akarná fitoktatni. Nincs itt feleli. Hangja, mint egy robusztus dízelmotoré egy nagyobb fajta terepjáróban. Betessék el az étterembe. Ari már vár, a hafnárgatára néző ablak melletti asztalnál ül, könyvvel a kezében. Olvas néhány sort, aztán felpillant és kinéz az ablakon, mintha a könyv szövegét vetné össze a kinti valósággal. dante olvas, az isteni színjátékot. Három könyv Dante útjáról, a poklon és a purgatórium át a paradicsomba. Ária pokol közepén jár. Az irodalomban alig, ha lehet ennél mélyebbre jutni, jegyzem meg miközben leülök az asztalhoz, és belekortyolok a sörbe, amelyet Ári nekem rendelt, a sötét káldiba. Két nagy kortyot isom. Kellemes érzés, ahogy a sör szétárad a hasamban. Várom a lágy hatást. Nem is olyan rossz az élet, teszem hozzá. Nem bizony, helyes elári és becsukja a könyvet. Bezárja dante a poklot, a költészetet, amely néha határtalannak tűnik, mintha végtelenségig folytatódna. Hosszabb, mélyebb és magasabb lenne, és azt keresné, amit nem tudunk, de ami után mégis folyton vágyakozunk. Alig vannak rajtunk kívül, csak négyen ülnek a teremben. Egy ugyancsak középkorú amerikai házas pár, mindketten jól tartják magukat, és két meghatározhatatlan korú férfi, norvégok, állapítja meg Ari, mindketten álmosnak tűnnek, mintha unnák az életet. Elegük lenne a norvégságból, a mérhetetlen olajbőségből, a világ egyetlen adósság nélküli országából. Torkig lennének a gazdagsággal, a jóléttel, a biztonsággal. Ári, a polgármester Sigurjon vendégei, aki pár nap múlva tölti be a hatvanat és nagy bulit rendez. Ezek a régi iskolatársai a Tennessee Egyetem igazgatási és marketing szakáról. Norvégok ismétlen meg. Érdekes népség. Úgy gondolja az ember, hogy többnyire körültekintőek, vallásosak, becsületesek és rendesek, egészségesek, hiszen folyton síjelnek, ezen kívül pedig ők osztják ki a Nobel békedíjat, mintha béke valami sajátosan norvég dolog lenne. Norvégia valaha élt legismertebb művésze ugyanakkor egy félőrült festő, aki felejthetetlen képeket készített, Ezekből sötétség, végtelen türelmetlenség, erotikus feszültség árad, csak úgy vibrálnak mindazon dolgoktól, amit az ember még csak véletlenül sem társít a norvégokhoz. Ari, taxival jöttem a repülőtérről, de nem egyenesen, mert én hülye megkértem a sofőrt, hogy előbb vigyen el Szentgerdibe. Különös túra volt, nem mondom, viszont ha egész este itt ülnénk, akkor sem találnád ki, hogy kiült a volánnál. Aztán, amikor megérkeztünk a szállodához, észrevettem a norvég zászlót, és ennek hangot is adtam. Norvég zászló, mondtam, és megkérdeztem, hogy miért épp Keflavikban költik a vagyonukat a norvég turisták. Erre a nő, mert hogy a sofőr nő volt. Arról a blogról kezdett nekem mesélni, amiről itt keflavíkban állítólag sokat beszélnek. Egyesek lelkesednek érte, mások legszívesebben bezáratnák. Az utolsó bejegyzés minden esetre a norvég vendégekről szól, feltétlenül olvassam el, mondta. Amit meg is tettem, amint felértem a szobámba. Azt állítja, hogy nem kizárólag születésnapi vendégekként és régi iskolatársakként vannak itt, hanem azért is, vagy talán főleg azért, mert annál az amerikai cégnél dolgoznak, amelyet Sigurjon igyekszik ide telepíteni. A norvégok, ha jól értem, az ötletgazdák és piaci szakértők keverékeként érkeztek. Ötletgazdák és piaci szakértők, mormogom, ez vajon ördögi vagy mennyei keverék? Dante poklában valószínűleg találnánk nekik helyet, mosolyogári és megpaskolja a könyvet. Ekkor ismerem fel, ez a régi Dán fordítás, amit Trigvi Ari nagyanyjának bátyja vett az utazó kereskedőtől csak nem száz éve. Rongyosra olvasta, Öt pordűr Ari nagy bátja követte, mindketten rengeteg megjegyzést írtak a margóra, reagáltak a szövegre, az életen elmélkedtek, egyik másik észrevétel ugyanolyan mélyen megérinti Árit, mint a szöveg, a 700 éves költemény sorai. Már éppen szóvá akarom tenni, hogy miért ezt a régi dámfordítást olvassa az új helyett, amely időben és gondolkodásban is közelebb áll hozzánk. A fordítások ugyanis rendszerint gyorsabban elavulnak, mint maguk a művek. Ez az irodalom egyik rejtélye. Lehet bármilyen jó és fontos a fordítás, mégis mintha jobban kötődne a korához, mint a mű maga. Még sem jutok el odáig, hogy megkérdezzem, miért nem az újabb fordítások egyikét olvassa, mert közben megérkezik az asztalhoz a pincér az étlappal, és nagy meglepetésemre ugyanaz a férfi, aki bekísért, aki átható tekintettel figyelt a recepción, és amikor sziggáról érdeklődtem, úgy rakta fel öklét a pultra, mintha az erejét vitogtatná, sőt fenyegetni akarna, vagy el akarna hallgattatni. Most azonban, mintha kicserélték volna, kedvesen mosolyog, vaskos hangja is kellemessé vált. Derült képpel tekinti át velünk gyorsan, de készségesen az étlapot. Szakszerű, udvarias magatartásával azonban nem vagy csak kevéssé tudja tompítani azt az erőt, ami a testéből árad. Ilyen karokkal, ilyen széles vállakkal, hogy, -hogy nem épp a világot menti valahol, kérdeztem halkan, miután távozott a rendelésünkkel. Előételnek sült lapos halat kértünk articsókával, főételnek pedig bárány Az étlap szerint az Északi pusztaságról, ahol a hegyek az eget lélegzik. Ari. Valószínűleg túl sok hollywoodi filmet nézel, ahol az erős és a bátor hős megmenti a világot. A testi erőkora már régen lejárt, többet iszel, mint erővel, de amit mondani akartam, Sigurjon nagyon töri magát, hogy ide csalogassa az amerikai céget. Ez a vállalkozás nagy hasznot hozna Keflaviknak. De érzékeny az ügy, veszélyes a terep, mert a cég az amerikai ipari hulladékok ártalmatlanítására szakosodott és szeretné megvenni az itteni Helgüvéki hulladék hulladékégetőt, hogy a tevékenységéhez felhasználja. Ez hatalmas biznisz lenne Keflaviknak, egy csapásra megoldódna minden gondja. És hát nem illene bele tökéletesen a képbe. 50 éven át halomra kerestük magunkat azzal, hogy itt volt az amerikai hadsereg. Most miért ne szedhetnénk meg magunkat a szemetükön? Hát nekem ez rohadtul erőltetett, jegyzem meg a fejemet csóválva. Nem hinném, hogy bárki arra vágyna, hogy ipari hulladékokat ártalmatlanítson. Pláne nem más nemzetekét. És miért alkalmazna egy amerikai cég norvégokat? Ari, nyilvánvalóan azért, mert a norvégokban mindenki megbízik. Ahogy te is mondtad, nagyon becsületesek. Ők osztják ki a Nobel Békedíjat, ők a világ leggazdagabb nemzete, mégis szerények és nem élnek nagy lábon. igen lehet hozzájuk semmiféle sumáságot kapcsolni. Persze, erőltetett a dolog, ez igaz. A világ társadalmában a gazdasági érdek a hajtóerő, ezért az egyszerű tények is hajuknál fogva előrán cigáltnak, sőt gyerekesnek tűnnek. Tönkretesszük a Földet az életmódunkkal, ezzel a tényjel minden nap szembesülünk. Mégis alig teszünk ellene, mintha semmibe vennénk azokat, akik utánunk jönnek. Alig teszünk ellene valamit, és ennek kétségtelenül az az oka, hogy túl jó dolgunk van, és akik jól elvannak, azok nem igazán hajlandók csatába indulni a világ megváltoztatásáért. Ezt nagyon jól tudják azok, akik a létünk irányítására törnek, a nagyvállalatok meg a kereskedelmi láncok, láthatatlan tulajdonosai, vagy akárkik legyenek is. Céljuk egész egyszerűen a jelenlegi helyzet, vagy ha úgy tetszik, az abszurditás törvényének konzerválása. Az abszurditás törvénye, ismétli meg Ari. Aztán, mintha ez is annak az erőltetett abszurditásnak lenne a része, az ászműnőrrel való találkozásáról kezd mesélni. Arról az újról, amely a végbelébe hatolt. Fondorlatokat keresve, és nem is tudom, melyik kevésbé hihető. Ászmündür leírása az, hogy középkorú, pocakos vámtisz lett belőle, hogy már nem magas, erős, sziporkázó és csodálatos, sőt, attól nagyon is távol van, vagy az, hogy Áridnak mindent le kellett vennie magáról, majd egy Keflaviki iskolai padra állított pult fölé hajolnia, hogy az unoka testvére, maga Ászmündür felcsúsztathassa a mutató a végbelébe. Mindössze annyit tudok kinyögni, azt is csak bátortalanul, mintha a világ abszurditása megbabonázott volna. Azt hittem, a motozás máshogyan zajlik. Ari erre elmosolyodik, majd felveszi a régről oly jól ismert kifejezését. ezt a meghatározhatatlan tekintetet, ami azt kérdezi. Mit is tudunk mi valójában a világról? Tényleg, mit tudunk? Az étel szerencsére kiváló, ez némileg helyre zökkenti a világot a pincér által ajánlott argentin vörösbor pedig még jobbá teszi. És nem is fukarkodunk a dicsérettel, amikor az óriás termető férfi oda jön érdeklődni, ízdike. Szélesen mosolyog, mint egy nagy gyerek. Nincs okunk fukarkodni a dicsérő szavakkal. Elvégre Arival mindketten ledöbbenünk az ételminőségén, hogy itt Keflavikban ilyen remek szakács, ilyen kitűnő étterem rejtőzik. Ez az éjfekete hely, ez a földdarab amelyen az izlandiak a honfoglalás óta a legtöbbet éheztek, a legtöbbet szenvedtek, soha senkinek nem juttatná eszébe a gasztronómiát. Olyan magas a színvonal, hogy azon csodálkozunk a hogy hogy nincs itt több válaszokat és támpontot kereső hontalan lélek, csak mi ketten, aztán az amerikai házaspár, akik épp az imént kezdték el egymást etetni a desszerttel, a féri bermudában vaskos lábaink kidúzzadnak az erek, és úgy kanyarognak, mint a medrükből menten kilépő patakok. Meg a két norvég, akik olyan véznák és görbék, hogy két nagy szabjára emlékeztetnek. Másút étterem étteremkritikusok írnának erről a helyről, Másút jó előre kellene asztalt foglalni. Persze kiszámítana arra, hogy ilyen elsőrangú éttermet talál itt Keflavíkban. A helybeliek pedig nem mutatkoznak, talán inkább a város megszámlálhatatlan hamburgeres és hoddogos bódéjainak egyikét választják. A szálloda szakács a népszerűségben alig ha versenyezhet Jonny villám Árival elfogyasztjuk az üvegbort, viszkit rendelünk, a választék kifogástalan. A városra közben leszáll az este, sötétségével lelassította a helyeket. Legalábbis a kocsik, mintha lassabban haladnának az utcán, mint korábban. Már-már óvatosan, mintha valami törékenyre, az estére, a lámpák fényére, az életre vigyáznának. Kinézünk az ablakon, a ferdén a szálloda felé sorakozó házakra. Ott volt a parázs, jegyzem meg. Igen, ott felediari. A paráz sokáig a szüdürnesz egyetemét terme volt. Mindig nagyon népszerű és még inkább hírement, miután az egyik Reykjaviki újság, a Morgan Bloodied vagy a Dag Bladid írt róla. Vagy talán a Helga Posztürin volt? A cikk szerzőjét leginkább az egyik box fölött lógó, négy amerikai űrhajós tábrázoló, autogramokkal ellátott hatalmas poszter nyűgöztele. Az űrhajósok a 80 nyolcvanas évek elején érkeztek Izlandra, hogy gyakorolják a holdra szállást, amelyre azonban sosem került sor. Állival kétszer is láttuk őket, a drángely felé munkába menet. Úgy tűnt, mintha céltalanul témferegnének a Midnesheydin, mintha igencsak hiába keresnének valami nagyon értékeset, ami eltűnt a világból. Az izlandi kietlenség és a magánya holdbéli terepre készítette volna fel az űrhajósokat, meg arra a nyomasztó és fájdalmas érzésre, amit csak az érezhet, aki a hold felszínén áll. Egyedül a világűr néma csöndjében bámulja a földet, kék otthonunkat, miközben a dermesztő magány lassan átszivárog a zárt űrruhán. Az űrhajósok valamiért a parást választották a támaszponton lévő tisztiklub helyett, pedig ott jobb volt a koszt és jóval többféle borbor lehetett válogatni. A lapján csirke szerepelt sült burgonyával, báránygerinc pirított burgonyával, meg párolt tőkehal hagymával, és hasább burgonyával és háromfajta, meglehetősen silány bor. Sör persze nem, el kell még telnie néhány évnek, mire engedélyezik. Vodka viszont rogyásig, az űrhajósok egy este alatt akár két üveget is kivégeztek. Azon a képen is eléggé kótyagosnak tűntek. Hosszú éveken átlógott az asztaluk fölött. Jókora a kép, úgy 70-80 centis is lehetett. A keflavíkiak kiak a kép alatti asztalért, hogy azokon a székeken ülhessenek, ahol a híres űrhajósok, akik közelebb kerültek az éghez, mint amiről mi akár csak álmodhattunk. A világűr hősei, a csillagok barátai. A képen vidámak voltak, sőt, nevettek. Ketten éppen kiáltottak valamit, amikor a fényképész elkattintotta a gépet. Nagyon jó kedvűek voltak, az egyik űrhajós oda is virkantotta a kép alá. This place is great, simply fabulous. It should be on the moon. Az amerikai házas pár felállt, és most mindketten imbolyognak, vagy az italtól, vagy a saját súlyuktól. A nő vihog, mint egy kislány, a férfi pedig a megtermett pincérvállára helyezi vastakkarját, mintha azon akarná egy pillanatra megpihentetni. Csak, hogy egy lélegzetvételnyi ideig nyugta legyen saját magától. Vagy azért, hogy megvizsgálja, mennyit bír el, vajon rá lehet-e terhelni az egész világot. Aztán hangosan, számunkra is tisztán hallhatóan elmondja, hogy jól ismeri a várost. Egy ideig katonaként szolgált itt a támaszponton, azon az elátkozott pusztaságon, amelyet Isten sem ismer el magáénak. Hát még az ördög teszi hozzá. Aztán elhallgat, mintha jobban meg akarná emészteni saját szavait, majd folytatja, karjával még mindig a pincérvállát nyomva. A rohadt életbe, a hetvenes években volt, I was fucking a man, kiáltja hirtelen. From 1975 to 1978, fucking hell. Áréval összenézünk, egyszerre jut mindkettőnk eszébe egy 1976. januári szombat reggel. Talán épp ez a fickó állt a ellenőrzőpontnál, szigorú képpel, amikor a kocsik hatalmas, sebzett állatokként elhaladtak előtte. Very interesting, jegyzi meg a pincér. Very interesting indeed. És egyenesen az amerikai szemében néz, mintha ennek a hatalmas testnek a belsejében próbálná meglátni a fiatal, vékony katonát. Ari, az idő a legkülönösebb helyekre képes elsodorni bennünket. Többnyire váratlanul. És az estére még mindig sötétség nehezedik. A norvégok felmentek a szobájukba. Egyikük fekete aktatáskát cipelt. Úgy szorította, mintha a sorsunkat tartaná a kezében. Akik a világot irányítják, már nem nagy garral járnak kellnek. Kerülik az újságok címlapjait. A háttérbe húzódnak, alig tudunk róluk. Ha rájuk támadunk, levegővé, homályos árnyakká válnak. A pincér leszedi a norvégok asztalát. Erőtől dúzzad, nem tudja leplezni. Ári révetek tekintettel figyeli. Nagy szomorúság ül a szemében. Régen nem így volt, illetve mégis. Mindig látszott rajta valamiféle bánat, hiány, de öröm is. És tudom, hogy ez a szem pár könnyedén minden további nélkül két pajkos kölyök kutyává változhatna. Hiányzik nekem ez a két kutyakölyök. Az egyik norvég visszatér az étterembe. És mond valamit a pincérnek, aki bólint, bemegy a konyhára, a norvég ott áll a terem közepén, hosszú karja csak lóg a két oldalán, görnyedt a háta, magányosnak tűnik, sovány és zavaró módon egy kifent szabjára emlékeztet. Hirtelen és váratlanul az jut az eszembe, ő olyan, amitől félünk. A pincér kisvártatva egy üvegviszkivel tér vissza, erősen füstös ízűs, kót, viszkivel oda nyújtja a norvégnak, aki megköszöni. Csak nézek utána, és már éppen mondanék valamit a szabjáról, meg a félelemről, de ári addigra már belemélyed az isteni színjátékba. Maga elé mormog egy-egy sort dánul, mintha ez hozzá segíteni ahhoz, hogy jobban érse a világot. Aztán becsukja a könyvet, és eltűnődve, mintha egy kijelentésre reagálna, így szól. Hát igen, valószínűleg a kabzsiság a legnagyobb teher. Az ember fekete lyuka. Mindent elnyel, csak sivatagot és ürességet, reménytelenséget és életuntságot hagy maga után. A liberalizmus világáról beszélsz, kérdezem, és felhajtom a viszkimet. Még mindig nem bírod elviselni. Csak eszembe jutott az utolsó bejegyzés azon a blogon, a telefonomon olvastam. Miközben téged vártalak. Ott írták, hogy a kapzsiság az ember fekete lyuka hogy annak, aki irányítani akarja a világot, először is arról kell meggyőznie bennünket, hogy egyre többre van szükségünk. El kell hitetnie velünk, hogy ma többet érdemlünk, mint tegnap. A hatalom a befolyás megszerzésének receptje. Telhetetlenné tenni minket, függővé. És minden a sötétségbe torkollik Legalábbis a materializmus újabb győzelmébe feleli Ari váratlanul, szinte vidáman. Kinéz az ablakon, figyeli a kocsikat. Személyautók és terepjárók végtelen körútjukat róják fel és alá a hafnárgatán. Egy hatalmas fehér furgonban szorog el előttünk, csak nem akkor, mint egy teherautó volt abban az időben, amikor Arival itt dolgoztunk, milliomos kulinál. A sofőr letekerte az ablakot, és most mesztelen könyökét kidugva olyan hangosan hallgatja a zenét, hogy ideben is tisztán hallani. Azonnal felismerjük a számot. Ez a Brimcló zenekar keserédes dala. A soha nem feledle el az 1979-es igazi slágerek című sikerlemezről. Björgvin Haldorsson bársonyos hangja betölti a nagy furgont. viszhangzik a hafnárgatán, beszűrődik hozzánk az ablaküvegén át. Fogd mindig a kezem, bármerre megyek. Derűs popzene. zene. A dal úgy legyint meg minket, mint a régi idő, átsuhan rajtunk, mint egy nyilvessző, amelynek hegyét vágyakozás és méreg, nosztalgia és szemrehányás kezdte ki. Újabb küldemény a múltból, ha valaki azért indította volna útnak ezt a kocsit ezzel a zenével, hogy belehasítson a gondolatainkba, elhallgattasson bennünket, mozgásba hozza emlékeinket abban a reményben, hogy elfeledtetik velünk a jelent, az ember fekete lyukát, ballépéseinket felejtésre bírnak, és nem hagyják, hogy gyötrő kérdésekben vájkáljunk kétségek között. Igazi slágerek, fogd mindig a kezem, bármerre megyek, Soha nem feledlek el.